eta egeran, bon, be, bai, pixa eta kakarekin hasikoniz egun, hola da. Baina zuen onerako entzuleak. Bai, edo informaziorako behintzat holakoak uh, egiten direla jakin dezazien. Azkenean, hain zikin eta inutila eduritzen zaizkigun horiek, ongi baliatzen baita kite batzuek. Lehenik, Danimarkako garagardu egile batek, ehun mila festivalarien pixa berreskuratu du. Bai, eun mila festibalarien pisa, pentsa zerregan nahi duen. Eta Garagardo egile batek egiten badu, be Garagardo berri baten ekoizteko da, bai, deus ezta botatzen, deus ezta dena transformatzen da, ekologikoa da funtsian, hoz festivalean egin dute hori Europa ipar eta pizner Garagardoa sortu dute ondotik, bi mila tamabosteko pisa bereskuratu, baina lasai, Eman en kizuna, entzuten segitzeko eranautzia eta eh? Pisa Garagardoa transformatzen zutela eta bar, ez da arrasa hori, baliatu dute Pisa. Hots onkailu gisa, onkailu naturala eta iduriz Garagardoa piziki ona atera da. Eta koktel molotovak, zaharkituak baitira koktel puputov edo kakatovak modan dira orain. Gure batzutan, Venezuelan bereziki kajika mobilizazioetan, Maduroren aukako agehaldietan ahiak edo koktel molotovak bota ordezkaka eta ura nahasketa bat botatzen dute poliziaren aurka. Joanen nahaste buruan, sedira hori baliatzen eta badirudi uski ongi martxatu dela eh, poliziak... Erantzun du, fisikoki, uh, bai, hola ursain pentsatzen duzien bat zela. Maduro presidentea bere postutik kentzeko mugimenduak orain arte, berro gai pertsonen eri, eriotza ere karri dute, eta manifestariak beraz, arma berri hau, estrenatzen dute. Eta bestalde... Bideeo bat gaur agertu dena sarean egiajan bideo batekin ilustratua den soinu bat da hemen garjanzitsua, Soinu askar bat eta adirazgarri bat maleruski. Soinua l'espresso italiak eta bideak argitaratu du, deusik usteko kafiarekin, irrati bidezko mesuak dira hemen entzuten direnak. Irrati bidezkoak, baren eitzasontzi eta kostazainen artekoak. Italiako uretan pasatzen da beraz, Edo Maltako uretan ordaiokoa hori ikusiko duzien bezala, ez da argi edo nahhiago dute argi utzi kosta zaek. Lanpeduza garrtetik urbilgida beraz eta bi.000 amairu garren urtean egrefusiatu itsasontzi bateklargialdi seinale bat bidaltzen du igatziaren bidez beraz deituz, urperatzen ari baita haien itsasontzia metro bateko hurak baititu be itsasontziak. The boat is going down. Yes. I see you there about half meters water in in it is a boat is a boat. Okay, your name, your name. My name is Muhannad Jammou, I'm a doctor. Now an hour, please hurry. Water is coming into it. Please hurry, please hurry. Inglesa zari gira hemen, meraz, pliz, otoi, otoi, 2008an grabatua izan da, egefusiatu itxasontzi bat ondoratzen ari zela. Batek deitu ditu kosta kostazainak, erganez fite etortzea, otoi, salbatzea, eta kostazainak bere izena galdegin dio. Mohamed Jano, deitzen zela. Eta medikoa zela beraz hori ertendu. Gaizki abiatuak dira orti keintzina, bostoren berantago itsasuntzia ondoratuko baitzen. Horen hoietan negoziazioak beraz abiatu ziren, ondoratzen ari zen itxasuntzikoak salbatzera etortzeko. itsasontzikoak galdetzen du, norbait etoriko da gure salbatzera, erantzuna, deitu malta. Maltako kostatik urbilago baitzizte italikoaz, italiakoaz baino. Beraz, Maltako kostazeinak izan dira zuen xalbatzerat etortzen direnak Do sir, uh, you Hor, espikatzen du, beraz, Malta tikur bildi dela, beraz, deitu Malta. Eta, eh, behonek, zer egin du, Malta deitu du, baina Maltakoek berriz italiarat bidali dituzte. Italiaren, Malta. call Malta, call Malta. I, I, I to... you, are, you are talking with uh, Italia, Italian. You have to call Malta, sir. You have to call Malta. Aladoa, beraz, soinua uh, hemen, uh, jambesala, eta ihatiko mezu onak, oiek, uh, bostoren eko tartea uh, ukan dute. Eta azkenean, beraz, uh, itxasontzia uh, ondoratu da, berrionta irurogeita sortzi pertsona heldira, bostoren berantago, irurogei aurzilelarik tartean, siriak gerla zibileko uh, refusiatuen uh, abandonatzearen ondorioa, uh, itxasontzia ondoratu, eta denak itu dira, Soinu askarra, xarean beraz ashtendena hor edatzen eta, bo, ikame zala, itz guti geitzelik horren ondotik. Telebistako putz hutsa utz irratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Bo, uri Laster l'acheter en zulearen Isabela barretsena izango da, idoki merkatuak zementzatzeko beia zuen. Eh, uh, publicidad bizkava, tedi funzione iditeko eta Fred Behuetek Alis Chatilou Laster, musikaz zikodoku, l'acheter mushikas arribaikira, este hey, itunei artista ezai despista, geien ez dansal mala barista, mushika te kixtak puristak eskatzak pi Mit Glaukoa taldea e MAionnk kantuarekin bonberenea ekintzak Plataformak maiatzaren hogeita zazpianak baterako du disko bat kantu bilduma bat eta hainbat taldek parte hartuko dute hemen gaztetxaaren aldeko disko untan Tolosako bombberearen. Diskoa, eta hemen, egimuzela, glaukoarena, gauk ateratzen dena. Niren aukeatzen zuen urbanismo planak ez da, merkesa altzen nogei urte eta konek eta lana. Zie gauk atzen dauket soka mosteko labana, gora bombero eta planetako gaztetxe danak, eion emango jarbista. Da panorama, ekaitzak da biltzak gure inguruan Zeinek nahi du bizintza eta zeinek dirua Gutbeintzak dioza eta burua Bomboklat, Babylon Kalabera eta biti biatun bandera Biletei gabeko kultuak Batera, batet mundu, berri batera Ezzaik ukustatzen dauken tangera Atera, jarrera, eta ezkartera gartera Amets bat bera ez gauzatu gabe Diru cultura versus, kultura bera Korchoenea versus bakalera Kalera, izkera di ferde bat ma dauk ez Eche bizitzak in da bizitzak en du Zenzuik ez du, mugimendu honek atzaen garapena Homen du, ikarare maten du No la mantendu dien bolbroran Bila papelera, komati Gertu, cometel muerto eta ulertu fuerte, cabrones No, vamos a dormir Haciendo esta mierda para que bailes No, no vamos a dormir Abre la ventana que me falta el aire No vamos a dormir Quieren echar del convento al fraile No, no vamos a dormir Estáis flipando porque no, no vamos a dormir Os vamos a estar esperando No, no No vamos a dormir Si vais por ahí desalojando Cuando se esconde el sol Claucoma taldea e Maiong kantuarekin hamesala eh, diska hontan eh, bilduma izango da eh, kantu do talde desberdineke bomberenearen aldeko disko hontan parte hartuko dute maiatzaren HOGEITA an aterako dena musika uh, somai minuturen buruan Fred Berroet arituko zauku itzetaput zemankizunean eta momentuz zer da? Entzularen iritzia hene uh, ordina gailuan ez zaitzen agertzen, bai isabela baretsa zuritza Egun hon, uzatu esbesala kumitu bat lusatuko desietaldi runtan. Yustaitzen idoki etxeeko ezen merkatu beria estrenatuko dugu, dagun maiatzen hogeitabatian igantiaikin. Behas lehen edizio hoi edera izanen dela espanxa dugu, yustaitseko eriko ezen laguntzaikin lan tü dugun sedia da. Merkatian kaitateko etxeeko espenhan izanen idoki etxeeko ezen mahanietan dena, Benae, kaitate urrachetan, ingaia tuek dien beste lekuko la waisombaiten mahanetane, xormarkan edo biologikoan dienak. Lehen edizio huntan, ustaitzekin parezkatuden toloxa heritik, jinen saizkuela boiak, toloxa aldeko eko espenna famatiekin. Informazio mahanake izanendia merkatian. Eta eguno soan, hauren xokua, begain hartuko du, charde, chardeska el-kartiak, Beti besala, Joki biddez, Janhai labuancha eta inmenen arteko Lotua eginnez. Enegija gourmantak Balimba Si jakinsie guditan, lehen alkottze, Idoki Pincho assietak proposatuko diela. eta gourmantak balimbadia behardia chukaltaak, e Hortakotz de beresilu sattzen dut chukaltaai gazte eta gehiitier. Goizaikin idoki matamileak eta antolatzen dugu merkatu egunin, parte hartzailek gurmandizaz betetako matamileak egin beharko dutie, epai eta publikoa itseztaz deko. Oinarizko osagaiak, ina ahautz eta esnia emanen dutugu, gio chukaltaiek ustaitzeko idoki merkatian laboaien mahaianetan idoki osagai bat haitatu beharko die, ere ximenta, estia, gaznak, xingarrak edo besteak. Nahidien matahami emotan egiteko, gasia, sukratia, klasikoa edoagian surpri jazbetetakua. Egoer ditan, lau matahami orkestu beharkodia epaimahaiai, eta gio, egoer ditarditan, publikoake gehien guztukua dianna matahamian alle boskakotu. Ertzali parte hartzia dohainik da eta presposta xaipojita ker izanen dia parte hartzailentako. Hiu kategoria pentsatu ditugu, xaip behatzi urt, behatzi hama bi urte eta hama goiti. Och handy eta tipiéré idekina edugun le yaketa, şu kaltatseko partekatseko eta partekasteko e. Hola, wai hamar egun dutugu, eri orats bestahun orrer aste bi hontan eta ondoko igantiarte ustaitseko ida idoki mercatuberian. Deja fui horandia dugudenek algarikin, horss kaitatian berme finkatuna egunekin mercatia baita, hocha beris agertzen. I Xavela Baratte, Mileshker Souli, Fred Berouette, Alain, musikari lekua. Bai, gaur Bilbao leragoaz, xatiroren lehen diskoaren entzutera. Bai, bai, bai. Isa saitezoongi etorriak ne urenebuneak. Urene Estatu kolpe berria, bai, ta kolpe Aragoaz zuare saltu, ni minteta pikugaru utzean Un pico raquesguegi te le viste Izali equipo Marsan Jarry Boldana Toradi ora indi buruari milla volta ematen mate no lokuari Bilargiko bantzari, Iidaiatzen mundutik tzartela parik-parik logeraako aginntari idaten iunean. Zutik pandentzeko zu sekula behar farien menestako trapirik ez tallotik mundura, Espainirak gehien ematen dit logura, letrenegitura, iibiliera teizura, imitazia zatarrakanienen karikatura txarpa zatido zatido zatizairo Cosbank, Euskara zeindako errappar onena onuda la polketa, bizitza du poltza jaio nintzen etik aldu nuen lotza hahau irtera bakarra hauta. IRTERA BAKARRA JAUNA IRTERA BAKARRA ZENDA GAIRIKO NENAK ENDITZEKO TRAUMA auda, irtera, bakarra, auda, IRTERA BAKARRA IRTERA BAKARRA JAUNA IRTERA BAKARRA ZENDA GAIRIKO NENAK ENDITZEKO Unai unda satiro, gaplari bilgotaga FDLN edo Fenomenos Dela Naturaleza talean asizean bimilata dauan. Tale jarekin, irudiskoa tera zituen, eta hogez gain Bertzea bertze, zehama izen, kukutza irua bestian parte hartu zuen ere bai. 2006-an atera, satirokeriak izeneko disko hau, satiro izenarekin ateratzen duen lehena da. <gülüyor> casel norarida pasisen habresemarlas acel no eres puta da no eres da punisel erutu necas de satela Persona jaban jole zen frankasel Emazia pasen mea, eraiak zentra parken Domeka baten antxe, belar gainean hortxe Tartik aurrera azen, da bere harima ozen Lazer eskapatu zen, zuzen armak batzen Iskutatzen bai zurotan zatzen Pereira gara azen, frankasel, orain ez da frankasel Mamu bilakatu da, mendekua bilatzen Joan horitzen bere aurtegiak, astu detaileak Zuizango zarak izon horien epaileak Egon godalo nahi entrenatutak ero Izole maztekai, odola pero pero ero Baina firme on estero serio se remedio lenormal ora il eruca pinguerispe il che taver ardura dun en si se charra ca vezcor va induco du te la palda quite a quite sta tu famiglia re noro di sapembi sia che sta tu policie mugi vendugo sia che topatu dit tutiro gato e in sutenak e zuten dena Beraz, biarkogun cariar en berriada berak esanda bate vidanico di cu Era. Disko honek, Euskaraz edo espainolez kantatuak diren ameka kantu biltzen ditu, ogoita ameka minutuko iraupe zat. Dudari gabe, japa da hemen nagusi. Hori bai, gitarren presentzia haundi batez jantzitako rapa. Alabainan, musika hoinarriak gehienetan egiazko instrumentuak grabatuz sortu ditu. Horrek egiten du gainera, kantu bako txak beren noxtasuna baduela. Zuzeneko emanan lietan ere, digi bat eta gitarra jole batez lagundua izaten da gehienetan. BILAZO ZUIZTEI liberia usativo queria buruas la paz de comita dolce si mi satio queria colore con gamma dos dieci cusci mi pensata su dia adina sei si s'annechiata tera buruan dozu un cosia partitorrena ah, ya sa miña apera nina seco ga quero copidera seco ga rassi di coselena biotzia da mila norta mila hartu bertila esca fal suo ori di mercedes mila con tus rotitot la mina e non sentait Hori estilo niki Minaz berri do bai baa. Atubera ah, ah, hartaz,ungoa ah, ah, zara. ni ez da uta. Odanere ah, ah, ditut makarrak, Ta zuuren mutilari hartu ostean nabaritztzen zaion nekarra, Giberttinakorro honean, guttsita dutostea txarra direre biztitza puta mirta despentza, bea bezala, pertza bat duti zuri azdala, zentitzen eza pesaña, beti jokatzen semifinala. Hau ez da rap sosiala, ez es da radicala, ez da originala, ez da arau apurtzeko da satiro, hau da <gülüyor> Tintuetako gaiei dagokenez, topikoetat igazki urgun, gehien bat bahneko gatazketas ari dira. Satirok arte ederak igaxi zituenez, aipagagia da ere hainbat direra zinemari, telebistari, komikiei, literaturari eta pop kulturari eginako erreferentziak. Disko guntan parte hartu duten kolaboratzaileen aipatzeko, bilbotarrak labasu, sintoma edo manugaitz bezalako raplarien laguntza ukan du. Bukatu haintzin entzuleak, jakintza zue autoek austutako disko hau, sarean entzun eta eros raitekela. Horren inguruko seheta sunguziak, chatiro.bandcamp.com webgunean gunean atxe malen dituzue. Nere aldetik, ez orain goz. Asteuntako agurtzen zaituzet, chatiroren musikarekin. Manu gaitz! Eh, eh. zenerri, zentiro! <laughs> Ez zi gerri! Guazen berriro, bale? Bazen ba! Bazen ba! Bazen ba! Bazen ba! Ba! Beiton derei niosur arbe la utxa Ta gorputza Beitur ere itxura burura Klasean formale goteko daukadan ardura ah, ah, bai lokura! Religion bekaldean azkura Jesucristo baino barko nuke buda oh. Ez aida zuen hori zango den klaseko arduradura Bale, bosiepare bat jantokian hartuko duna <risa> Gaur pira, e? Eh? Egun oso atori Landomaren zunia duraren imitazio hori Galo bat emononi baina zer osori eh? Txistukatu maizua baldin badantor oh. Ongi! Lehenengo porrotak, lehenengo notatxarrak Gaur egungo parreak, diratzoko negarrak Iak astan ordia, irakasleen gazibu oh. Aieke txialdian eta gut eztik yeah. Gugala! Matemáticas no te acotaldea, pero es más importante ser real, es toda complicada, matemáticas no te acotaldea, Zugararretak abezienten gabea, izaltuten gazteak Teperaktivitate dun ikasleg askariñak Gude griñak, ikoparen uginak Gure burmoenetan zinkatzea torturial eginak Gureak eta bortzaz faldien eman da Nera bekinien bizizari ari beti emanak Gure ardura, goizera goizititzea eta hau askura Milura motxila eta ez dirapite erzturaz Beitu handelei hon zen bat zeinu meniun Zu, guelta man hor duko arpekean erdeinu Zen bat tele, nela eta irri, agoaz biz Ez ginez erroniani biliko, seguraski Ikastetxenean Euskal herroa izan da Beti herdera zebilen txori burupan da Mukizumoko liki adintxiki dinen Enduta zunari ezkerrak euskal naizten Etserakola norbea inga beznek iendola Gariago izan nuen ikusi Dragoi bola, arra nobola nera bianaiz mutzi izanismoa Kendunere biztahik ez dure logaritmoak Gugara Matematikera horkako taldea Betuzte mahuak da zelerdeak Euskalako brigada Matematikera horkako taldea Gugara Matematik erantzako taldea Betu zemak fuartaz genedeak Eskola kombrigada Matematik erantzako taldeak Gara eh. Orkes gaiturak maiten gero jauziales Irakas probatzen ala Horrezekat iriogua hobatez Nekez, nortu podugu ahogain ditze alkez Betetzen gara utxalak dir edukiak naitan aiez yes, Ikasi biarra, haunigarra, konper nitu ezin ez Olagabiltza amezkintzan eldutasun amez Horeintrakez, arro-buzleena Iburutegian oz ergizekiten duena Maizu, argitakotzu zarela klaseko tontoena K ka, kanplak eta zuzena Gugara, matematikten hortako taldea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 Tu sema quarta celebre, espora cobriga, matematike non te acotaldea cara, cukara, eh, matematike non te acotaldea, tu sema quarta celebre, espora cobriga, matematike non te acotaldea Txatiro taldea hemen fredberuetek orkesturik. Mil ondoko rondoko aste arte beste kronika batentzat eta laster gurekin intzarri eta goizuntan lebazko elkarteak eginduen prentxaurrekoaz eta homofobia eta transfobia kasua kai patzeko bostak eta erdime mentu berriak zurekin bernadetar gaina. <tusurra> Atxaldeon gusieri, Emmanuel Macronen, la Republikan Marchalderdiko, laueuntahogo eta sorzi autagai izendatuak izan dira egun, iparaldeko hiru boska ere muetan, hauek izanen dira, deputatu hautagaiak, laugarenian Loïk Korrege, defensa ministeritzako funtzionarioa bos Florence Lacer, Jean-Jacques Lacerena laba, eta xei garenian Bru Bruekamboko ausapessa. Xberuan albergagiak Santagako auzapeza zendu da heritasunak eremanik iruetan hogeita behatzi urtetan, hogeita zorzi urteez auzape egon eta itzinean dotzena bat ururtteez kontseilari larun bat goizean izanen dira bere ehozketak. Ahate griparen ondotik hartu neuhi batzu ahindu ditu prefeturak, laborantzako ministeritzak erabaki ondoan izuriterik etzelageiago, prefeturak altxatzen du aldi bateko kontrola ere mua, aldiz beti atxikiak dira geriza ere gaitz kasuetarik jiru kilometretan eta begirantza ere mua hamar kilometra baino gutiagotan. Bimila hamabitik ipar euskal kostak natura bimilan txelkatuak diren lau eremu barnatzen ditu. Abadiako eremoa eta euskal erlaitza, euskal kostalde harokatsua eta itxas zabala. Donian eloizune eta miarritzearteko itxaslabara eta miarritzeko jarkaitza. Eremoa uen fauna eta flora babesteko dokumentu bat idatzia izan da. Eta beste helburuetan itxasoko zaindariak ezakzea kutsadurak seinalatzeko edo itxas ondoen jobekui ezagutzeko ikerketa zientifikoak abiatzea. Kurbilan, <tusurri> Bayonako avihontaldean Joel G. izanen da itzineko jokolarien trebatzaile ondoko bisasoinetan, paueko jokolari eta trebatzaile izan ondoan jazarte, eskualegirat ginen da. <tusurri> Pa, pa, Ondaiziela berezia aste Asteeguntan, ibiakoitzuntan Aezkoako xamarrekin izanen gira. Etxeaz egin duen liburuaz hitzegiteko Eskoalerriko etxe desberdinak aipatuko ditugu nola egituratiak diren Etxeari eman izenaren garantzia nola bizitza etxearen inguruan antolatzen zen. Gure etxeak altsorak dira dio xamarrek Istorioa badute eta mintzo dira Ibiakoitzuntan, bien que tsontan, hame konta igotie euskalihatetan. ni bai zu, digande koprejet. Eri uratchetik susenetan izanengira. Amakha eta ehditati kantina, antziratik begiak antolatzailekin pundua bertako giroa. Aizu! Eta hantz, igandean Euskal Herratiak Eri Uratxetik zuzenean! Hoiziko, amakak erditatik egoz dita erdi arte... Anitxo aiten zeitugu! Mi? Baizu! Eri Uratx ospatuko da igandeuntan semperen... Artengo edizioak, Seaskaren Eliseo begia lagunduko du... Hortaz gain, laugarren koligioa ere izanen da heldu den ikasturtean, barnet ere bai, pundu horiek aztergai, osteraluntako goizberin, begin indo, xaskako presidentearekin. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, It's it, it's it, it's it, it's it, boo boo! Rentsan gai nagusiak ordu honetan berria puntu eusekin abiatzeko politika sailean jaurlaritzaren biktimen legeri elegitea jarridio Espainiako gobernuak joan den hostiralean jakinaraz izuen egin gozuela eta gaur egin du Espainiako gobernuak elegitea jarridio jaurlaritzak egindako Poliziarren biktimen legeari, uh, poliziarren biktimen legeak ez du lekurik, beraz, Espainiako konstituzioaren bagnean. hala uste du behintzat gobernuak eta, hala esan da bezala lege hori bertan behera usteko eskatzeko elegitea jarridu hauzitegi konstituzionalian. Osasun bidea sailean aldiz, Nafarroako ospitale guneko xukalde zerbitzua publikoa izan daiteke ekainerako hau da, bigarren titulu nagusia berrian, xukaldeko zerbitzuetako bat betetzeko deialdia ztertean bukatu zen eta gaur arte ez da inor aurkeztu. Hori dela eta xukaldeko zerbitzu guziak publiko egitea ztertzen ari da ere osasun bidea. Begian bestalde gizartea asailean eremu mistoan, eta Nafa joan gelditzen dira hemen eremu mistoan ia begogei mila e sartuko dira, eta erriak bikoiztuko. Hori eipatzen ginen ere partez atzo, gaur bukatuko da Nafarroako zonifikazioaren muga aldatzeko proposamenari zuzenketak egiteko epea eremu mistoan sartzeko, berroita iru eskaera erregistratu dituzte, eta eremu euskaldunera joteko bakar bat, uh, mapa bat, bera zemen eh, kartzen du berriak, eta beh, izenak, eta aldaketak, eta bat, atxe dituz Eta Euskara Asailan ere Euskaldun izateagatik sufritzen dena hau da titulua eta hemen Bayonako aviron futbol taldeko kide batzea, batzuek apartatu egin zuten bea xalabirri den Euskalduna delako. E, xalabirrik idatzi zuen bere blogean, esperientzia hau eta e, berri sartzen du hemen berriak, azken hamar urteetako izkuntz politikak espaitu zipitzik ere aldatu Euskaldunaz den percepzioaz. Argian bestaldi, Iberdrolaren egoitza miatu dutete 2013ko neguan prezioak bidegabe igo ote situen ikertzeko. Hau da azken berria ere Antonio Romeral Espainiako ustelkeriaren aurkako fiskalak salatu du Iberdrolak ogei milieko irabazi bidegabeak keskuratzeko plan bat egin zuela 2013ko neguan hotzalde baten erdian argindagarren prezioa gehiegi igoz. Ay, logiko da. Erramezala, jakin uh, denaz, miatu dute uh, egoitza, iberdrolaren egoitza egun uh, argianxe eta sunak. Abiadura ondiko treina ere aipaga hemen, langileen esplotazioa kontratisten imperioan titulupean. Atxete era ikitzeko milaka milioi euroa. Bia markada eta 6.000 lagun beharko dira. Hina ala izango litzateke langileak lepotik estutu gabe. Egin ala izango litzatekea. Hetsi laranja gurutzatu dugu. Hori jakiteko. Hetsi laranja barkatu eta egoera gorria aurkitu dugu. Bertan ala zer dio argiaren artikuluak. Eta grafiko baten bidez. Beraz hori aztertua izan da. Abiadura handiko treinaz argian. eta helikadura buru jabetza. Agroekologia eta helikadura buru jabetza zikastaroa antolatu dute Egoa Euskal Herriko Universitateak eta Ene Bizkaiak. Ezkuntza Populagaren metodologien bitartez nazioarteko labia kampesinako formazio prozesuen ezaugarriai jarraituko diete baserritik mundura gure elikaturaren etorkizuna jokoan ikastaroan. Eta bestalde ere, uh, Gipuzkoako ehoztegia zeh atxe bilduren itzak argian erritarren etorkizuna datozen oitamabos urteetarako hipotekatuko du aldundiak. <t> Kazeta puntu eusen elebiduna sendotzeko ekimenak antolatu ditu, bigabaik irakaskuntza publiko elebiduna sostatzeko sedez, bi ekimen antolatu ditu bigabai elkarteak, euskaraz ikasteak dituen onurak, azalduko dituen arkibide horriak banatzeaz gain, buraxoai informazioa eskainiko topaketa eguna ere prestatu dute. Gazeta.e usen bestalde ere beste itzordua Arnoda Estatze artistikoa etxauzia gazteluan, baigoriko etxauzia gaztelua berreskuratzeko abiatu duten zabal eta bizi kampainaren karietarat Arnoda Estatze artistikoan toratzen dute maiatzaren amairu untan. Eta amax mugimenduko kideekin elkartu da ea jota alderdia Andoni Ortuzarek. albida albirat bidaiatu du Brigitte Macron estatu frantziseko lehen dakariaren Mastia ta Michel Bermo, Emmanuel Macronen, Benoît Hamida, denarekin Elkar tsiko. <risa> Media baskenera aipagai eta Alderdi komunista eta ensumi de la coak melancholene ninchumituak Elkarisqueta rako preste idulice mengo lurretan euskal lurretan Eta zudeztekin bukatzeko justuki, al ondoko autezkunde tarako, zer ratxiki behar da, auta gaietaz, bilduma egiten du. Hauginuen prentsa itzulia mementuz itzeta putz emankizunean eta maia muruaga alaster gurekin izango da, kantuzkantu aipatzeko haipatzeko bat minuturen buruan, baina mementuz gure gomitaren tenorea. Itzeta putz atzaldeko bostetatik seietana, arantza iditarrekin, euskal irratietan! Eta Frantziako ez homofobia elkarteak atzo argitaratu zuen bere txostena zenbakiak ateratzen dituta aurkezten beraz homofobia kasuak aipatzeko eta uh, biaramunean beraz hemen ere baionan egun lebazko elkarteak uh, bere kuspegia edo begia ere ekarri du onera eta ipar euskal herriari begira ere intzarri kazetaria, Anzen uh, a txaldi Atxaldeon, baiarantxa. Hor dian, uh, hori da, eh? frantzian zenbakiak atera dituzte, urtero egiten dute, hori? Uh... Bai, taula bat ateratzen dute urtero, eta hor, beraz, uh, oraingo maiatzaren amarrean atera den txostenak, 2000 eta zenbakiak erakusten ditu. E, bonoski, eh, frantzia mailakoak dira, beraz, 2000 eta amaseian, 1022 goita amabost, kasu salatu dira. Errana du aintzineko urteari konparatuz, euneko emeretzita erdiz zementatu direla homofobia edo transfobia kasuak. Hmm. Beraz, hori da, garantzitsuena dozemaki garantzitsuena hor, ala ere, urte batetik bestera emendaketa azkarra izan dela homosexualen edo transen aurkako erasuetan. Bai, hori da, eh? pentsatzen zuten uh, homosexualen arteko ezkontzaren garaianet eta horri e, ba, izan zen emendaketa bat eta erasoetan, eta bainan egoerak egiten zuen, ondotik e, apalketa bat izan da, bainan berriz igo e, igoda erasoiek e, bon, desberdinak e, izan daitezke, e, aipatzen zuten irainak, ez jakintasunaren ondoz, ondorioz ere, e, diskriminazio egoerak, lanean ere, e, baita ere gero e, jazarpenak, e, mehatxuak, eta eraso fisiko taraino beraz erraititen zuten, Frantzia armailana hiru eguneetarik eraso bat ematen dela. Mm -hmm askenean ere elkartak egiten duena bi homofobia hori argitara ekartzea ere senta eztaipatzen erez portizkeria hori ez hori da eha, eh, haiek arraitzen zuten elkartea ideki zutelarik edo batez ere egoitza ideki zutelarik eh, etzekitela sobera eh, zeharrera ukanen zuten eta baionako bai egoitza bai hori da bai. bai eta bi urteta erdiren buru oh hartu dira e, ekartzen duten laguntza azkenean sekulakoa dela zeren e, askotan ba, jendaak ez baitakin joan, eta bederen e, ordirela entzuteko eta geru profesionalengana bideratzeko behar baldin bada. Beraz lan egiten dute Elkarte desberdinekin, gero eta gehiago gainera eta beraz haiek hor dira beti bideratzeko pertsonak beharrduan laguntzaren arabera. Bai, zenta, hor bai honan lebazko elkarteak duen kunea, uh, ostatu bat da? Ostatu, ostatu, bat, da, ostatu bat da, bai, bestela ere e, idekia, idekia da, eta joan daiteke, e, ostatura joan gabe, laguntza eske, informazio eske, edo zerbait partekatzeko, Eh, handen personarekin. Ados, bo, ipatuko dugu behar din uh, laster, no. baina uh, lehen uh, ipatzen ziren bakrik frantzia mailako zenbakietan uh, emendaketa uh, izan zela, uh, homofobia kasuetan, eta bon, ez kontza homoseksualaren garaian hainitz media, ta, media uh, tizatu zen, manif portuz, eta haitabat, amabat, eta horren um, inguruko eskuin mutureko, uh, indarak ere uh, indartu indartuziren, horrengo dugu, baina hor zen dako daketa bat hori ipatu dute, nola analizatzen dute hori? Haiek diotena da badela eta batez ere hauteskunde kampainan, badela, badela e, banalizazio bat edo itzaren askatze bat e, lehen behar bada homofobo izaitea edo transfobo izaitea etzen politikoki zuzena baina badela alde hortatik banalizazio bat eta gerota erreskiago erraiten dela homofoboa girene, girenean eta Eta, eta asumitzen dugula publikoki erreskiago eta horrek egiten duela beraz gero errealitatean ere ondorioak badirela eta erasoak gero eta gehiago direla Arrasismoarekin ah, bezalazkenean ere uh, hori da. asumitzen da arrasista ah, e izaite hori edo Racismo... Egi beti parekatzen zuten, erraiten zuten gu uh, hemen gira homofobia eta transfobiaren kontra ribaikira, baina beste elkarteetan parte hartzen dugu, askotan e, unkituak uh, senditzen girelako izan e, emazten uh, bortizkerian kontrako mugimenduetan ere laguntza ematen dute, arrazekeriaren kontrako mugimenduetan ere, askotan uh, parekotasunak atxemaiten baitituzte. Mm -hmm. Ordean, uh, erramezara frantiako zenbakiak uh, mila boste unta eurrogeitama Bost, uh, edo uh, homofobiak asu zenbatu dituzte uh, joan urtean, francesz lujaldean, Ipar euskal herriari begira lebasko elkarteak ordean zer dio? Beraz, du labiurt eta erdi zuten txalaparta elgartea, eta berreunta berrogoi tamabost pertsona etorri zaizkie laguntza edo informazio eske. Eta berreun eta berrogo itamabost bertsona horietatik, e, irurogei itamabost izan dira zinez homofobia edo transfobia salatzeko. Uh -huh. Beraz, askiarrituak ziren ez zuten olako zenbakirik e, espero, eta, eta hortako behin eta berriz azpimaratzen zuten itzegitearen eta elkarterat beldurri gabe urbiltzearen garrantzia justuki arrituak baitira zenbakiekin. Txal aparta, ostatu dugune hori, baiona tipian da. Eh? Hori da, e, jak lafitkarrikan. Hor eh, dian, zenbakiak eman dituzte, xalak eta kasuak direlarik edo nola pasatzen da? Komisalde ere joiten dira? Kasueta. Haiek ez dira baten, hor egia da hor... Uh... Adibidez, ego euskal herriarekin konparaketa bat egingo bagenu. Ego euskal herrian uh, askoz naturalkiago jendeak karrikara ateratzen da e, salatzen da. E, bon, pentsatzen duta intzinetik lan bat egina izan delako ere. Eh? Eta aldiz, hor, uh, gero pertsonaren pertsonak berak joan behar duenez salaketa ez hartzera. Mm -hmm. uh, haiek ez dira gero arlo hortan sartzen. uzten dute profesionalen esku, gero ez dira hortan sartzen. Haiek egiten dutena da bakarrik jasotzen duten jendearen uh, oharrak notatu eta hortik haien zenbakiak ateratzen dituzte. Beraz, uh, beraz bai, uh, ez, ez, ez dugu iparraldeko sifrerik uh, salaketentzat, eta gero beste gauza bat erraiten zuten ere lokala bai honan Uh -huh. Bai nan seguraskia jendea init ez da bai on arai baten uh -huh. eta basena farroan edo siberuan izan daitekeen edo zein pertsonak e, e, ara e, homofobia edo transfobia kasu bat bizi dezake bai salatu bat. gabe edo norbaiti errangabe. gabe hori ere da hori da bistan da gordetua den guztia edo aizbegaren garen parte ilunori erango dugu uh, interneta interneta uh, gune bikain hori, horre uh, itza librea gehiroztak gehiago, pentsatzen dut ere homofobia kasoak emendatzen direla? Ba, hori da, e, aipatzen zituzten a, a, nola e, egoera desberdinetan, ematen diren a, homofobia kasuak e, izan, da, izan dadin eskolan, eskolatikasi, lanean, e, familian, auzoan eta gero eta gehiago garatzen ari dena, internet eta sare sozialak. Eta horra, eipatzen zituzten Facebook eta Twitter, ba, horrere hitza e, edo idatzia gero eta askeago baita eta e, ikusten baitira esaldi gero eta gehiago talarriak e, eta hori azpimarratzen zuten bereziki. Frantziar justiziak homofobia kasuak zigortzen e, e, ditu? E, ez dute haipatu, ez dute zenbakirik e, eman, baina erraiten dute e, legearen aldetik babestua dela bai. Mm -hmm. Bai. Um, berdin bukatzeko nazioarteari begira pentsatzen dut hala ere aipatu dutela goizeko printntss horgekoan elkarjetaratzen bat ere egin zuten Ttxetxeenian gertatzen den jatzakpen bortitza homosexualen aurka jakinen genera gubernuaren gandik heldu dela. Ba aipatu dute e, zukerramamezzala garataratzen egin baitzuten, eta aski Aul edo indarri gabe sentitzen dira holako egoera baten aintzinean eta egitzuten algarretaratza baino arraitzen zuen sine simbolikoa da zenta ezin dugu hori baino askoz gehiago egin eta eta egoera uste duguna edo entzuten duguna baino askoz askoz larriagoa da eta askoz lehenagotik heldu den zerbait da eta ez orain publiko egin denetik edo edabideak aipatzen hasi direnetik beraz zinez, aipatzen zuten a, salatu behar behardela e, Oiek e, bai elgarretaratze, bai autetxi edo politikarienganaio baten direlarik beti salatzen dutela, baina segitu bar dela salatzen eta ekimen konkretuak egiten sinaz egoera larria baita. Mm prejon de guilletan eta emaiten biduriz badirela prejon de gibatso museksuarentzat eta e, erailketak ere gerosta geiago garatzen direla familien barnean ere senta bai. e, gobernuak familien gain utzi baitu horren mm. ardura mm -hmm. beraz askok beren kideak erailtzen dituztela bortitza bai biziki bortitza Um, bon, bukatzeko berdin e, intza, e, goizeko prentsarekoan ere ondoko batzu aipatu ituzte eta ondoko hastean e, homofobiaren aurkako nazioarteko eguna dela eta bai honan bat proposatzen dute. Bai atalant zinemagelan eginen dute gaualdia eta emeretzian ostiralarekin. Eta, eta hor beraz bo, jende guziari idekia, eta aipatzen zuten olako guneak ere aukera direla e, behar bada bai... E, txalapartara etorreko den jende bat hurbiltzeko eta bederen uh, ez da e, abiatzeko eta gaia aipatzeko eta beraz bi filma e, ikusgai izanen dira eta gero digi bat izanen da ere drakuin gaualdia beraz bon, arazazpiak eta arditatik goiti e, osoki uh, lebazko elkartearen esku uh, atalant zinegela eta gaualdi aberats bat. Baina eski bai, sortzietan filma bat lezinizie eta DJak izango dira disko giroan Prisilia foldu dezer film afamatua ikusten halko da berriz garbiturik eta beraz drakuinez uh, jantzteko uh, parada eman dute denak kuinez uh, jantzteko maiatzaren emeletzean bai onako atalant zinegelan intzarieta miresker Zuri Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietara Arantxa ididarekin Oskali ratietan Eta hitz eta putzen segitzen dugu, kantuz, kantu eman kizunarekin, maia muroaga txaldeon. Arratxablanaren txaldeon. Aizu? Forman? Aizu. Baita zu. Bai, gistan da. Olako hitz dioko edergbatekin osibarginuen aldiuntan. Bai, bai, soinu da jabe zelazta. Ahen zon duzu? Zo? Bai, bai, oso bonita. Bai, bai, bizikiago naiz. <laughs> Biarko kantuz, kantu berezia izango da? Espaita bai, Artista bat bakarrik zure gomita. Ez ez da artista bakarra izango heri urratsi izango dugu igandean eta goa pizteko, e, aurtengo programazioan e, ba, oltzadatuko diren talde ezonbatzen la gora ekarriiko ditugu, taldean anitzzek e, jotzen dute urtero herriuratzen eta aurten em, ba, bertan parte hartuko duten artista batzuk hautatu ditugu, Em, kantuzkantu eman kizunean sartzeko, adibidez, sabaltzen e, azken lanagora karriko dugu, untza ere bai, genzazpik egin baitu erri urratxen kantua ere, kantuaren hondik norakoa zilabetzeko aukera izango dugu, e, muda taldea ezin dantzi, eta alako ba, kolas txiki bat, e, proposatuko dizu ego, biharko kantuzkantu saioan. Ados, entzutenan kodira horiek e, mintzatzen ere beraz, ez zira kantuak bakarriak? Bai, bai, ah, bai talde guzti horiekin, e, ba, mintzatu izan garazken ilabeteotan, Eta gogora ekarriko ditugu beraien adierazpenak, e, taldearen berria jasotzeko, baita azken lanaren inguruko setasunzun baitzu hurbilduarazteko, e, arazteko. Ze amaiz e, taldea ez dut aipatu, baina baita ere Aiorarrenteriaren adierazunak ekarriko ditugu. Ados, bo, eberdie nuria txaldeko lauetan, talde desberdinainitz igandean gusten alkoditu zienak, e, jadanik aintzin jasta bat Ukaitan halko dugu Euskal Iratietan, eta behi justuki, igandeko saioan, uh, ametsak gurekin izango datu zuzenean, uh, berak idatzi baititu oitzaka uh, aurtengo kantuarenak. Bai, ederra, ginduen e, kantua, eta aurzun hartzeko parada eskaintzen duena ere, beraz, e, ba, kantuanekin buratuko dugu. Abe zuk hautatzen duzu, nahi duzuna. Bai, erri urantzen kantuarekin, uzki. Maia murraga, eta bihar arte. Bihar arte. Normal. Enotzat bagenitu moralak Bortxatu ez bagintu gurean Zergaitik zten delitu Aiena zergatik beritu Aizu, baizu, baizuz, aizu Ez zara libre zaizu Euskarak Ezkoeltzak ezbagitu Ezkolak Kolpatu ezbagintu Zauriak Lotxatu ezbagintu batxen kantua, beraz zemenetzuten inuen, emankizun berezia kantuzkantun, bihar eta xarri ere jakinez asiento, kanalduden zazpiontan zuzeneko saioa erri izango da, eta maia muruaga izango da, aurkezlea. Eta benikorrikin agurtzuko zaituztet gaurkoan e, ikgandean erramezala erri uratxetik zuzenean izango gira amarrak territatik eintzina ere, horretarazten hau eta itzeta hitzordua zatitzordua, bihar, gaueko behatziontan eta berriz laromatan atxaldeko lauetan as asteunko bildumarentzat. Seak eusska batetietan.